Më emrinë a Allahut të gjithë më shirëshmet më shirësit, Allahun gjëllë gjelalu në zotin e vetëm të vërtet e falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falëj e kërkojmë. Allahun gjëllë gjelalu në inutemi që të naruaj prej skeqes, e cila nuk është gjithjetër vëtëm se pasoj e veteve dhe e ve pravetona, cilin ndoj që Allahun gjëllë gjelalu në rrugën e drejt, nuk ka kushta humë dhe devijoj prej sajë, dhe cili doj që dhe vion u dhe në drejt, nuk mund të auzdoj në të drejtë në asë ushtjetër përveç Zotit gjënë legjelarën. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të aduruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet, dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi Alehi Salatu As-Selam ishte robi Zotit dhe i dërguar i ti, pasha, mëshira, mjërësit, bekimet e Zotit, o dërë që në bitë, mi familjen e ti, mi shokët e ti dhe mi gjithë pasuësit që ndjekin rrugën e ti dherë në ditë në gjukimit Allahu Gjellë Gjellar në i drejtojat besimtarve musliman në Kur'an kur thot o ju që keni besuar friksojnë e Zotit ashtu se që meriton të i friksojnë dhe se vdekja mos të ju gjej vetëm së duke qenë musliman Zotë Gjellar në Kur'an i drejtojat në barë njërzimit duke ju thënë o njërzë Friksojnë i Zotit tua i cili u kryoj juve për një vetje të vetme, dhe për i ti kryoj bashkëshortin e ti, dhe për i këtyre të dy bashkë, Allah unë kryoj shumë bura dhe gra, friksojnë i Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruaj një lidhjet farefisnore, djeni se Zotin e keni gjithmonë mbi këshyres në mbi vetet tuaja. Gjithashtu i madhë Gjell i Zotë Gjëllë Gjelaluhu, i drejtojtë muslimanëve kur thotë, ojë që keni besuar frikësën e Allahut dhe mos frisni vetëm se mirë dhe drejtë, nëse ju do të frisni mirë dhe drejtë, Allahut do t'u afalë gjunahet, e do t'u mundësoj që vazhdimisht të bënë i veprat mira, ku shqibindet Allahut dhe të dërguarit të ti, Muhamedit sallallahu aleyhi wa sallem, pa dyshim që ka fituar lumëturin e vërtet, lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e bote së tjetër. E në vijim, fjala më mirë dhe më bukur dhe më më mërkullu është fjala e Zotët Gjëllë Gjelaru në Kur'anën famëllartë. Eska dyshim se orientimin me i mirë për njërzimin, është orientimi që skjitsoj me jetën dhe me veprën e ti Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Nuk ka dyshim gjithashtu se punët më të kësia janë sa jesat në fejë, gjitho sa jes në fejë quhet bidat, gjitho bidat është humbje, dhe gjitho humbje përfundon në zjarën e gjahenemit i lutëm Zotët Gjëllë Gjelaru në. Me emat e ti të bukur dhe me atributet e ti të larta Që të nëruaj neve dhe të gjithë besimtarët Dhe të gjithë besimtarët nga zjarë i gjahenemit Allahumma gëfirli l'mu'minina vë l'mu'minat El ahjai minhum vë l'emuat O Allahu Zotë i gjithësis Falë i besimtarët dhe besimtarët Ata që janë gjallë o Zotë Po edhe ata që kanë ndruar jetë Amin Allahu Gjelle Gjelalu mu Dërgojnë në tokë shumë pejga merë Dërgojnë në tokë prejtyre shumë të dërguar Dhe e mbyllë i vargën e profecisë në tokë dhe dërgesave në tokë Vargën e mesajëve e mbyllë i më një të dërguar I cili do tishtë dhe kryesa më për zgjedur e Zotët gjëllë e Gjelanë I cili do tishtë kryesa më dashur e Zotët gjëllë e Gjelanë Kë burë do të ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem të cilin Zotë i Gjellë Gjellalu e përzgjodhi për të sjen vula e profetsis në tokë sallallahu aleyhi wa sallem E Zotë i Gjellë Gjellalu e bëri këtë burë Rahmeten lillalemin Më shirë për të gjithë botrat Zotë i Gjellë Gjellalu nga trekon për këtë burë në kura në duke thënë Lëkad gjakum Rasulun min anfusikum Azizun alejhi ma anittum Harisun alejkum Bil minina raufur rahim Jusolla dhe zgjodha për ju një të dërguar I cili jeton me ju dhe është me ju në mesin tuaj Një profetë i cili jeton me hallë dhe me brinjat tuaja është i dhimsur për besimtarë dhe i mëshirshëm me ta vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur në një moment deshit tregoi pozicionin e tij si profet me pasuesit e tij sqaroi duke thënë inna ana lakum kal valid shembullin me shembullin tuaj është si shembul i prindit me fmin e ti Po vallahi Po Pejgamerit e Zotit Sallallahu aleyhi sallam Si gjith pejgamerit e të Zotit I jepet e drejta Për të pas një lutje E cila është e pat diskutuashme dhe plotsume Thotë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Nuk ka pejgamer Prej pejgamerve të Zotit Që Zotit e ka si e unë to Që mos t'i ke dhonë Zotit Gjëll e gjelalu të drejtëm për të pas një lutje, cila quhet lutje e cila quët lutja e pa diskutushme. E kush është lutja e pejgamerit sallallahu aleyhu sallem? Pejgamerit nuk e ka bo lutjen e ti fare. Nuk e ka bërë lutjen. Lutjen e pa diskutushme pejgamerit sallallahu aleyhu sallem nuk e ka bërë. E kanë pjëdër pëse o pejgamerit zotit. Ka thënë, E ka më lënë për i metin tim dit në gjykimit. Salallahu aleyho sallam. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kema salli të ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim in në këhamidun me gjitë. Profeti salallahu aleyho sallam e ka kaluar gjithë jetën e ti duke këshilluar dhe porostitur i metin e ti. Salallahu aleyho sallam. Mirë bërë ne sot imi munduar të përzgjedhim nga porosit e profetit sallallahu a.s. Disa porosi që a i ka përmend me numër. Dhe këto porosi kemi ndarë në dy kategori. Porosit për gjithshme dhe porosi specifike. Dhe porosi specifike. dhe ne nga këto porosi të pegamerit sallallahu a.s. do të shohim se si ka qenë këj borë sa i dashur, sa i dhimëshur, sa i më shieshëm, e tjeshi sigurët, se kur ka thënë se unë jam për ju si prindi, thjesht ka dasht në afrojnë e ve diçka afrëmendje thonë, se pa dyshim, a i ka qenë më i dhimëshur, më i dashur, për i metin e ti, sësa vetë prindrit për fëmijët e tyre. Salallahu aleyhi oselen. Muadhi bë Në Gjebel, radiallahu ta'alam hu, një sahabi, të cilin pejgameris asem e domë të shumë, dhe vetë pejgameris asem në një moment për i momenteve tjetës ti, ja deklaron dashurin që kishte për muadhin, duke i thëmë, o muadhi, Unë të du aty për hirtë Allahu në gjellë në gjellalu. Thotë muadhi radiallahu ta'alan hu, pejga mëri i Zotit më ka dhenë dhjetë porosin. Alla tushrike billahi shejën wa in kutil të au hërikt. Mështë të bëshë shokë Zotit edhe nëse digjesh apo vritesh. Wa la te uqan na walidejka, wa in emarake an të hrugja min, wa min malika wa ahlik. Mosi kundërshto për indrit dhe i gjithmonë respektuas nda i tyre, edhe nëse të urderojnë që të dalësh për i pasuris apo për i shpisë të ndërë. Uala të truken në salatën me këtubëtën më të ammiden, fa më në takë salatën me këtubëtën më të ammiden, bërjet minhë dhimët u Allah. E mos e lërë namazin farzë me vetë dhije, sa i njëri që e lënë namazin farzë me vetë dhije, Zotë i Gjëllë Gjëllalu u ka heqër dorë prej ti. Vëla të shraben në lë khamrë, fa inëhu rëksu kulli fahisha, e mosë pi alkolin dhe pijet alkolike, sepse prej thaj buron gjdoj keqe, vë i jakë vel maqësia, fa inëha të hallilu, gada bë Allah, rruhu prej gjunahëve, se kur bon gjunahëve, do të tëtë se ke lejuar ndëshkimin dhe hidërimin e Zotit, gjëllë gjelalu hu. وأنفق على أهلك من طولك ذي الشpenzim dhe i spenzuos për familjen tënde prej pasurisë që t'ka dhënë Zoti xhalla xhelaluh dhe mosengë wala t'rfa anhum asaka t'adiban wakhifhum fillah em mosengë asnjëherë shkopin si edukim për ta dhe këshilloj dhe friksoj në emër të Zotit gjëllë gjëlaluhu. E budherë el-Ghifari, një sahabit jetër ndërruar porositet nga pejgamerit sallallahu aleyhu sallam. Personin fjalë është prej njerëzër më të zjedhur dhe më të shtrejt në zemën e pejgamerit sallallahu aleyhu sallam. Sa që pejga meri sa se me ka vlerësuar a shumë duke i thënë, o e bodherë, gjithë i metim do të një gjallët nëjë vend ditë në gjukimit, do të rinjallët në një vend ditë në gjukimit, ndërsa ti do të rinjallë shi vetëm. Radjallahu ta'alan, me gjithë atë, kshila është kshilë dhe porosia është porosijë. E bodherë, el Gifariu, radjallahu ta'alan, nukëtë, awsaana rasulillahi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisab' pejgamberi i Zotit më ka dhënë 7 porosi për këto porosive amani bihubbil masakini wadnuw minhum më urdhëroi që ti dua të vobektit dhe të rri pranë dyra të hallave të dyra amani Anë ndhura i la men hua duni, la i la men hua fauqi. Më ka urderuar që të shofata që janë posht meje në këtë botë, dhe mos shofata që janë mbi mua. Wa amërëni, anë asëllar rahima, wa in edbarat. Më ka urderuar që të ruajnë lidhjet faherëfis nore, edhe nësa ta nuk vinë, dhe nuk i ruajnë lidhjet me mua. Amërëni, alla as'ala an-nasa shay'an ma ka urdhuruar ce mos kërkoj prej njerëzve asgjë amerni an aqula al-haqa wa in kana murran ma ka urdhuruar ce ta them vërtetën edhe nëse është e hidhet amerni an la akhuna an la wa amerni an uksira min la hawla wa la quwata illa billah fa inaha kanzun min taht al-arsh Në ka urdhuruar që të ashtoj në dhikër të përmendë sa më shumë fjallën la haule o la kua të illa billah, sepse është një thesarë prej thesareve në nërshin e Zotit Gjëllë Gjëlanohu. O amëreni, en e kula lë haqqa wa la e khafu fillah i laumet e laim. Në ka urdhuruar për të tëndë vërtetën dhe mos friksohem nga qërtimet e qërtuazve. Vela të të emmaran në alëthnejnë E mësë bëjë u dheqës asë për dy veta Asë mësë bëjë gjukatës në mes të muslimanëve Asë mësë bëjë u dheqës qoftë dhe për dy veta Asë mësë bëjë rolin e gjukatësit mes muslimanëve E buhorera radiallahu ta'alanën thotë E dërguar i Allahut sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Selathun muhlikat wa thalathun mungiyat." Tre gjëra nëse i përmbahet besimtari ka pshëtuar, e tre të tjera nëse bien to ka për të shkatëruar. "Amal mungiyat." Fatqulla Allahu fi s-sirr wal alam. Tre gjëra që dashpëtojnë njeriu nën jam, ti friktohet Zotit fshehurazi dhe haptas wa qawlu alhaqqi fi alsakhti walridha dhaman thot vërtetën kur je i knaqhur dhe kur je i hedhur walqazdi walqazda fi alfaqri walghina dhe të jemi mesëm në shpenzim kur jam i varfër po edhe kur jam i pasur që mos shpërdoroj uam almuhlikat nësa tre gjërat që e shkatërrojnë njeriu shuhun muta la femia verbuese wa hawa al-muttaba pasimi e epshit wa i'jabu al-mar'i wa i'jabu al-mar'i bi nafsihi wa hiya shadduhum an se nje ju çuditet me veten e ti dhe kjo është më rrezikshme se gjitha të tjera onbadat ibn samit radiallahu ta'ala anhu qoftë së dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë gjashtë gjëra kush mi garanton un do të jem garant për të se do të fitoj xhenetin gjashtë gjëra kush mi garanton në këtë botë un do të hy garant për të se do të jet prej banorëve të xhenetit usduku idha hadathtum flisni drejt por të flisni flisni drejt Ua ufu i dha ua attum, mbajin i premtimin që keni dhen, ua addu më të mintum, qojen i në vend amanetin dhe përgjithsin që keni marrë vetë për, për, për mbisupë të tuaja. Ua hfadu foro gjekum, luajeni vetën tuaj nga imoraliteti, ua gundu abësarekum, luëni shikimin e tuaj nga harami, u e kufu e i diekum dhe runit duart nga prekja e pasuris së tjetërit. Ebu Horejra radiallahu ta'alam hu thot, një dit pejga me rizotit sallallahu aleyhu sallam tha, khamsu kelimatin, men jahfadhu hunna ve jarmel bihinna, au juallimu men jarmelu bihinna, pes porosi, kush do t'i mësoj për jush, E të veproj me to, ose të uamësoj tjereve që do të vinë me pas. Kullë të anë, thasho pejgamerin Zotit, unë do të i marë përsi për këto pesë parosi. Ather pejgamerin sallallahu alaihu sallem i drejtohe duke thënë. Et të këll me kharime të kun aëmbet e nësë. Ruhu prej harameve, sa të herje me i devoqmi në mesin e njerëzve u ardhë bima kasem Allahu lek të kun agënë në nas këna shumë atështë ka dhënë zodi se do t'jesë mëj pasurin e mesin e njerëzve u ahsin ila gjarike të kun muqminen si lëmir me fqinjin sa atërje besimtari vërtet u ahib ilan nasi ma t'uhib boli nefsit të kun muslimen e doj për njerëzit Atër që pdo për vetën tate Sa atëherje musliman i vërtet Uala tukë thirmin e të dachk Fe inë në këtërët e të dachki Të mitë të lë kalbë E mos qesh shumë Se e qesh ura shumë I avdes zemrën njëri jodë E jomërë i Zotit, së rëgohet e sëlem Do të i, i drejtojt një dialoshit vogën Abdullah i Mabbasit duke i thëmë Ja gulamë احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله واعلم أن الومة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بما قد كتبه الله لك وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء Lën një dhurruke, illa bëshejin këtë këtë bëhullahu në alejkë Rufja ati lë aklamë, u e gjëfët i sëhëfë O djalo shi vogën Rrua ju Të të ruaj Rruaj e fenë dhe besimin të të ruaj Zotë Kjo është putimin Rruhu të të ruaj Pra ruaj e fenë dhe besimin Për mbaju fez dhe besimit Po të deshi që të ruaj Zotë i mamë I kujdeshëm ndaj regulave dhe ligjeve Se Zotin do të keshë gjithë më ndim dhe pran O djelosh, kur të kërkosh, kërko prej Zotit, mos kërko prej njerëzve Nëse ke nevoj për ndim për dhishka, kërko prej Zotit, jo prej njerëzve E die, se si kur gjithë njerëzimit më lidhet për ta bërë njët mirë Që Zotit se ka shkruajtur për ty, s'ka për të ndodha jo e mirë E si kur gjithë njerëzimet më lidhet për të dëmtuar Për di shkaj që Zotit se ka shkruar për ty Ska në për të dëmtuar Pena është ngritur Dhe boja është thar Gjëdhëgjë është në bjëdhur E kamerë ja, i Zotit, sallallahu aleyhu sallem Dojt rejtohej muslimanve Tuk e ju thëm Al muslimu e khul muslim La ja dhëlimuhu La ja hësiduhu Muslimani është në vlarë me muslimanin Nuk i bënë pa drejtsi Nuk i ka zili Nuk i dhënë në hakun që a i ka në trekti Nuk i bënë pa drejtsi në jetën shëqërorë dhe socialë E dhënë e se takuahahuna Frika nda i Zotit fillon nga zemra e njëriju. Bihas bimë mërim muslim me në dhembë njëhkëra e khahul muslim, e mjafton si më kapë për njëriju që të nëmvlefsoj, apo t'i njëroj, apo t'përshmoj vlajnë t'i musliman. Dhe ndër porosit specifike të pejgamerit sallallahu aleyhu sallem, I drejtojët ëmëetit të ti duke i thënë I të shteni bu Seba e mëmbikat Rungën i prej shtat Mëkateve të mëdha Të cilat i shkatrojnë Veprat e njërjut Thanë sahabët dhe pejra mërizotit Kush janë të shtat Mëkateve të cilat i shkatrojnë Veprat e njërjut Kale El ishraku billah O sihr O rriba o eklë mali ljetim, o të walli jo me zahë, o katlë nëfsi bë nga jri haqë, o katlëfë lë mëksanat, minat, lë gafilat. Sa për gëmërë i Zodit, sallallahu në sëlem, i dhujtaria, vrasja, magjia, kamata, ose interesat bankare, me gjub bashkohore, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në interesat në përbanka ngërmja e pasurisë e jetimit tërhiqja nga betejat dhe akuzat që mund të bëhet besimtarëve të ndershëm e Zotit në rrugë në një transmetim tjetër shton dhe diçka tjetër duke thënë ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur Dhe shpifja, shpifja, shpifja, thonë sahabët, a shumë ka përseritur sa që na u dhimë së pejga meri i Zotit sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe për i përhosive që pejga meri i Zotit sallallahu sallam, i ka dhënë metit të ti në fundin e jetës ti, por i tregoj njëra prej bashkëshorteve të ti se çfarë kishte parë në Etiopi. Pejgamberi i Zotit ishte në shtratin e vdekjes dhe në fundin e jetës së tij. Dhe njëra pebashorë do i tregon dhe i thotë pejgamberit i Zotit, kur ishim atje, pam se faltoret e feve të tjera ngriheshin mbi varret e profetëve dhe njerëzve të mirë, evlihave. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam parosit të duke thënë La'në Allahul Jehuda vë nësara, i të khadur në kubura në bjaihim mesajit, e la, la të faaluha. Malkimi e Zodit u dërdë në bitë kështerë dhe hebrejt, të cilët vare të profetve i këthynë në faltore, o pasu e si të mi, mos e bënë një gjithë të tjilë. Allahul Mustanë. Si kur me paston pejgamerin sallallahu a.s. O pasu e si të mi bojë në këtë punë. Savare janë këthyër në tyrbe, janë këthyër në teqje, e adhurohen si Zota përveç Allahu gjellë dhe gjellalu. Në kundërshtim me amanetin dhe parosin e pejgamerin sallallahu a.s. Njëri për sahabe dhe të regonë, se kërë erdhë pejga mëri Zotit sallallahu aleyhu sallam në Medina njërzit u derdhëm nga gjitha anët për të aparë pejga mëri në sallallahu aleyhu sallam se si kërë lindi djelën në Medina thot Abdullah ibn Selam unë isha djetar me mesin e hebrejve ishte qifut për momentin kërë të regon dhe në gjarjen thot dhe ufsheha në basë njërzme që mos dalohesha se i vindë të turbë, i vindë të zorë dhe i thotë sa e pashë dhe ngelem sute mi të këftyra e ti dhe kuptovat që ftyra e këtil nuk mund tjetë një ftyrë mashtruese dhe gjenjeshtare dhe ka qenë thotë gjë e parë që kam gjuar prej pegamerit sa lëllohu në sërën medine ja e juhën nas Efshu selam O atajmu të ta taam O sallu bil lejli O nasun jam Të dhulu gjennët e rabbikum Bi selam O njërës Shpërndajen e selamin U shqenit varfrit Falunin natën Kër njërësit jenë njëm Sa atëherë do të ameritoni Gjenetin Të të të njënë në gjenet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 innëhu hua ngaforu rahim, kërkojnë i Zotit falje në të momente, se në momente të më të mjëra kër njëri u mund t'ilotet Zotit, qëllë gjelalu. Alhamdulillahi wa kafa Salatu wa salamu ala Amdihi wa Rasulihi Ledi stafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa manu ala Amma ba'd Falëndërëm Allahum E duke falëndëruar dhe lafdruar Zodin me aftahemi Mjërsi dhe bekimet e ti qohëshem Më më bëtë për zjedurin e pejra merve Dhe të fundin dhe vullem Muhammedin salallahu alaihi wa salam dhe midzit besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti dhe i në ditën e gjykingit. Lezër besimtarë dhe modra besimtarë, Allahu Gjimle Gjelaluhun, në bekojnë evesi u mëtë për të qenë pasuësit e profetit fundit, Muhammedit sallallahu alaiho sallim. E nuk ka dyshim se puna e ti si pejga nërë për cjeles i mesajit dhe porosivet Zotit nuk ka pas një moment që ka qenë dita e fundit, që është në momentin e parë që urdhrohet nga Zotit në përmjet Gjibrilit i Kora, ka vazhduar me këtë mision dhe e në momentet e fundit i jetës ti. Dhe këtu ne do të ndalim për disa momente, Me porosit e fundit të jetës e Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Normalisht Bëhet fjallë për fundin e jetës e ti Që uvure edhe mungesa e ti e madhën gjami Sallallahu aleyhi wa sallam Nga që ishte rënduar Sida mos kër bëhet fjallë për nëndit që në fundit e jetës e ti Sallallahu aleyhi wa sallam Tërisa një ditë Kër po dilë të për njëmi i bjerë të fiktë, i hodhën ujë, erdhin vete, pastaj, kër bërit qohëj prap i ratë të fiktë, dhe kjo ka ndodhë disa herë, dhe pastaj dolin në khutbë, një unë gjitë minë bërë, dhe i drejtohet njërë zë duke të thëmë, la lëkëm të khafun, a lejë, Me sa kuptoj unë Ju ka marë frika për mua Thanë, na, me arësullë Allah Thanë, po, pe i ka mëri zotit Thanë, po, pe i ka mëri zotit Salallahu alaihi wa sallam Kërse unë tha kam frik Se ma zdekjes time do t'ju qelit dynjaja e do të garoni, e do të konkuroni mësë dunjas, e do të shkatëroj dunjaja ashtu si shka shkatëruar njërës e që kanë qenë për para jush. Pas ta i tha, Allah, Allah, Allah Fisala, friksojnë në zotën në qështën dhe namazit, friksojnë në zotën në qështën dhe namazit, friksojnë në zotën në qështën dhe namazit, Pasta i tha Ja Johan Nas I teku Allah e finisa e kum O njërëz Friksonu një zotit në qështet e gravet tuaj A dhe mos jo bërën atyre pa drejtsi Pasta i tha In abdën min ribadillah Khajera hu Allah Khajera hu Allah Bejnë ma indëhu Bejnë dungja O bejnë ma indë Fekhtarë ma indë Allah njëri për ropëve të zotit i erdhje drejta e zgjedhjes për zgjedh qfar kak e zotit apo qfar kak o dy nja dhe i zgjodhe atë që ishte të këzotit në atë momente bubekri rroti Allahot Haranhu filloj të qanta dhe kuptoj se kushishte mesajji bega mirit sallamaj sallam fekale bel nëpëdike bianualina o aruahina o ahlina tha o bega mirit zotit Jemi gati të bëjmë kurbanë për t'yrë gjithë dëgjë. Vetëm ti më së në rargojsh në kjo botë. Sa pega me jojnë, salallahu aleyhu sëllem. A, wa, kumullahu, Zotë ju mbrojtë, hafjë dhe kumullahu, Zotë ju pasë në gujtesë. Nasora kumullahu, Allah ju në një mortë, se betë kumullahu, Allah ju bëfë që ndrushëm në këtë verë. E i jedu kumullahu, Zoti qovë me ju dhe filla is brisa nga min beri dhe momenten që is brisa nga min beri sa Bega Meri sallallahu <laughs> <laughs> aleyhi sallam aqrihu sallam ala unmeti min ba'di ila jom min qiyame aqrihu sallam i me të tim që do të takoni drejnë dit në qykimetë ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم انك حميد مجيد وارضى اللهم على الصحابه والتابعين والتابعين احسننا يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والموات Allahumma aizhal islami wal muslimin Wa qdhulillah humma shirka wal mushrikin Allahumma aleyke bi adaike adai ddin Allahumma nësur ibadak al muahidin fi kulli mekan Allahumma nësurhum fi Suria fi Filistin fi Arab alamein Allahumma nësurhum fi Suria fi Suria, Fi Filistina fi Arbe alamein Ata që janjal bëhtyre Ata që këndru arjeq Ata që këndru arjeq Ata që nëshqodh dit në jukimit me Muhamidin sallallahu alaihi sallem O Allah bëjë emra tom, dhe ato emra që do t'jen pjesë edhe shëfaatit të Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. O Allah në nëmojë i mëtë në Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. O Allah shkatërojë atë të cilët duan të luftojnë i mëtë në Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallem. Të lezër të nëruar e kamerë i Zotit sallallahu aleyhi wa sallem, ka qenë mëjmë shirëshëm për i mëtën e ti, Se sa që mund të amendoj njeri ju. Pra ndaj dhe ne do të ndjekëm rrungën e ti. Do të ndjekëm sunetin e ti. Që ti e me pratu në njerëzve që ditë në gjukin me do të meritojnë shafatin e ti. Aqim s-salat, im në salatet -sala, e nhanel fahsha i o në munker. O redhikur Allah, herkë për Wallahu, janë mu ma të snaun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, la ilahe illallah la ilahe illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah